Дев'ятий теж зиркнув на те обличчя, продовжував. «А той чинник, який має відіграти майже вирішальну ролю в останній боротьбі, чи є він у нас такий, щоб забезпечити нам перевагу при рівних фізичних силах?» «Ні, товариші, він у нас незадовільний. Я скажу більше». Ми не тільки не маємо досить тих духовних сил, які на випадок вибуху війни посунули б маси наших народів до завзяття на рішучу активність, на героїзм, а навпаки, у нашому народі діють такі духовні сили, які гальмують і навіть забивають його волю до майбутньої боротьби. «Факти, давай!» – гукнув голос з другого кінця. «Зараз дам, і дам більше, ніж факти. Я дам...» Логічні аксіоми. Що саме викликає задоволення чи незадоволення людей та усіх живих істот на землі? Очевидно, задоволення чи незадоволення їхніх життєвих потреб. Це аксіома, правда? Отже, чи задоволені потреби наших мас? Ні, незадоволені. Це теж аксіома. Вам добре відомо. Вам так само відомо, що в початках революції це невдоволені. Було таке загрозливе для всієї мети нашої, що ми мусили вжити різних засобів, щоб притишити його. Ми широко роз'яснювали ту мету, ми нагадували минулі соціальні кривди масом, ми іноді мусили представляти факти не у зовсім правильному вигляді, але головне – вживати засобів страху, терору. Цей засіб виявив свою сильну дію, і ми були змушені вживати його далі і навіть розвивати». «А чи що так було, ти мовчиш?» Знов кинув голос з боку. «Ні, я зараз скажу. Я, сподіваюся, скажу так, як сказав би кожний з вас, як не раз тут говорилось. Так, товариші, я знаю, що ми могли притишити і без терору невдоволення наших мас. Але тоді б ми мусили відмовитись від своєї мети. Йосиф Віссаріонович не раз виясняв це нам. Перед нами... Весь час нашої революції грізно стояло і стоїть питання задоволення шлунка чи світова революція. Ми раз у раз вибирали світову революцію і жертвували шлунком наших народів. Але, товариші, наші маси, які маси всіх націй, складаються не з героїв, а з простих людей, для яких на першому місці стоять їхні шлунки. І тому вони і скиглять, буянять, протестують, бунтуються і тим, звичайно, розхитують колективну волю. А тому, розумієте, ми мусили і мусимо вживати всіх засобів проти цього зла. І найреальнішим, найдужчим засобом, повторюю, виявив себе засіб терору, практикований всіма революціонерами. І тепер ми маємо апарат страху, такий вдосконалений і могутній, що, здавалось би, могли б спокійно покластись на нього, але... Дев'ятий на мить зупинився, щоб притягти пильнішу увагу до того, що мав далі сказати «Але...» Чи можемо ми, товариші, справді покластись на нього? Чи має він досить сили, щоб хоч спинити у критичний момент підривну дію невдоволення? Крім того, чи не творить цей засіб таких сил, які діють виразно проти нас? Чи не став уже цей засіб тепер подібним до тих медикаментів, які з часом дають більше шкоди пацієнтові, ніж користі? І дев'ятий знову провів поглядом по обличчях. У них уже помічалась гостра напруженість. Сталін зиркнув кілька разів на доповідача, спустив очі на папери і черкав улівцем. А доповідач швиденько подивився в конспект. Реакція на страх і терор, брехня, приклади в усі галузі камуфляж, ентузіазм і навіть обоговлювання, лицемірство, підлабузництво, ненависть, приклади. І все тим самим спокійним, навіть діловитим тоном, почав викладати, розвивати, доводити прикладами пункт за пунктом. На диво його все менш і менш перебували. Тільки дехто призирався між собою, дехто дуже уважно дивився у свої нотатки, дехто не зводив очей Сталіна, не мовчогось, ждучи від нього. Але Сталін усе черкав олівцем і навіть не зіркав на доповідаче, а той провадив далі. Отже, ту в результаті цього всього в Радянському Союзі мусило виробитись таке становище, що величезна більшість нашого народу мусить бути ненадійною. І ми, власне, безпорадні товариші перед цього масового камуфляжу. На кого ми можемо покластись, ви знаєте.